сім підземних королів. Тисячу років тому. Населення чарівної країни чим далі збільшувалося, і настав час, коли в ній утворилося кілька держав. У державах, як заведено, з'явилися королі, а при королях придворні, численна прислуга. Потім королі зібрали армії, почали сваритися один з одним через прикордонні володіння і воювати. В одній із держав у західній частині країни тисячу років тому царював король ран'я. Він володарював так довго, що його синові Бофаро набридло чекати смерті батька, і він задумав скинути його з престолу. Ласими обіцянками принц Бофаро привернув на свій бік кілька тисяч прихильників. Проте, вони так нічого і не встигли зробити. Змову було викрито. Принца Бофаро привели на суд батька. Той сидів на височенному троні в оточенні почту і грізно позирав на сполотніле обличчя заколотника. «Чи зізнаєшся ти, негідний мій сину, що зломислив проти мене?» – запитав король. «Зізнаюсь». Зухвало відказав принц, не опускаючи очей під суворим поглядом батька. То, може, ти хотів убити мене, аби заволодіти престолом, продовжував наранія. Ні, сказав Бофаро, я цього не хотів. На тебе чекало б довічне ув'язнення. Доля розсудила інакше, зауважив король. Те, що ти замислив для мене. Спідкає тебе і твоїх прибічників. Ти знаєш печеру?» Принц здригнувся. Звісно, він знав про існування величезного підземелля, розташованого глибоко в надрах їхнього королівства. Траплялося, що люди заглядали туди, але, простоявши кілька хвилин біля входу, побачивши на землі і в повітрі химерні тіні небачених звірів, злякано поверталися. Життя там здавалося неможливим. «Ти і твої прихильники вирушите в печеру на довічне поселення», – урочисто виголосив король. І навіть вороги Бофаро вжахнулися. «Та на тому не край. Не тільки ви, але й ваші діти, і діти ваших дітей. Ніхто не повернеться на землю, до блакитного неба і ясного сонця». «Про це подбають мої спадкоємці. Я візьму з них присягу, що вони достеменно виконають мою волю. Може ти хочеш заперечити?» «Ні», – сказав Бофаро, так само гордовитий і впертий, як і Наранья. «Я заслужив це покарання через те, що насмілився здійняти руку на батька. Я прохатиму лише про одне. Хай нам дадуть хліборобське знаряддя». «Ви його матимете», – сказав король, – «і вас навіть озброять, аби ви могли захищатися від хижаків, якими кишить печера». Зажурені колони вигнанців посунули під землю у супроводі дружин і дітей, які вмивалися сльозами. Вихід охороняли численні загони солдатів, і жоден заколотник не зміг би повернутися назад». Бофаро із дружиною та двоє його синів спустилися в печеру першими. Перед їхніми очима постала дивовижна підземна країна. Вона лежала так далеко, скільки сягало око. І на її рівній поверхні подекуди піднімалися невисокі, порослі лісом пагорби. Посередині печери зблискувало плесо великого круглого озера. Здавалося, на пагорбах і луках підземної країни панує осінь. Листя на деревах і кущах було пурпурове, рожеве, жовтогаряче, а лугові трави жовтіли, наче благаючи лягти під косу косаря. У підземній країні була сутінь. Лише золотаві хмари, що клубочилися під склепінням, випромінювали трішки світла. «І тут ми мусимо жити!» Жахаючись, запитала дружина Бофаро. «Така наша доля!» – понуро відказав принц. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.